«А он, – каже він врешті, – Тетяну імонихи-дубихи у третьому селі. Від знаєш? З чорними бровами, першу багачку. Вона його любить». Настка побіліла. «Туркині? Туркині!» Та ще золотими півмісяцями в ухах щоб ровами мірить. Ота сама, що бровами мірить. Тебе, Гріць, вчепилися? Ледве питає. на смерть полюбили. А ти? Гріць сміється, тулячи її знов до себе. Обох я вас люблю, обидві однакові, Одна ока, друга чорнобрива. Обидві дівчата, лиш Настка не туркиня. Настка споважніла, як ніколи досі. Грицю, каже. Чи в тебе дві душі, що двох нас любиш, що двох нас сватаєш, що двох нас дуриш? Але знай, додала і раптом її сині очі замеріхтіли. Настку не покинеш, Настку не здуриш. Досі я ще жодний не здурив, Ворониця Гріць. Бо ще до жодної сватів не слав. Але знов дорогу, як казав, що любиш, Знав Настуни, і тепер ще знаю, відказує він. Але вже шкода Туркині. Буде зводити, буде проклинати і мене, і тебе. Що нам тут робити? Будемо побиратися, каже рішуче Настка, і нараз, як великий змій, обіймає гриця. А Туркиня Настко? Я ж її не уб'ю, і вона, як ти, по-правді мене любила. Настка спустила очі, Захмурилася і хвилину немов Роздумувала над чимось «Ти неї не журися!» Відповіла врешті «Я беру її на себе Сама з нею упораюся Щоб було все добре Щоб не проклинали нас Ні тебе, ні мене» Гріць видивився на настку Що стояла близько перед ним І майже дотикалася його грудьми От вона уже знов була така сама, як давно, добра і прихильна. Знов знала всьому раду, де він ніяк не знав. Не змінилася. Мудра була, хоч би і в чим. «Що ти зробиш з нею?» – спитав врешті несміливо, майже покірно. Настка розсміялася. «Відтак умовкши» закинула обидві руки за його шиї і втопила в нього свої сині, тепер мерехтячі очі, які він любив, і спитала. «Любиш дуже туркиню, Грицю?» Гриць відіпхнув її. «Дай мені спокій, Насте!» – скипів, подразнений нараз чимось у її голосі. «Роби собі, що знаєш, а мені дай спокій!» «Раз я все сказав, то тепер дай спокій!» «А туркиня? убий її, як вона тобі в дорозі, я її не уб'ю!» «І я ні, гріцуню!» – відповіла Настка і зриготалася, показавши свої білі зуби. «І я ні, гріцуню! То роби, що хочеш, ви обі однакові, а мене лишіть!» Ми обі однакові, кажеш, підхопила вона. І тому тобі однаково, кого посватаєш? Здавна я вже твоя, сам дав у слово. Тепер уже не лишиш мене, ти не здуриш. А Туркиня завернув знову гріць, Настка викрила. Погана уста, не жорися нею, сказала коротко. Я її не уб'ю. І я ні настуне.